Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die fünf Freunde wurden von Neugier geplagt. Onkel Quentin tüftelte nämlich schon seit Tagen in seinem Labor herum und ließ sich kaum blicken. Immer wieder war das Geräusch kleinerer Explosionen zu hören gewesen, regelmäßig gefolgt von Quentins Jubelschreien oder seinen Verwünschungen. Selbst zu den Mahlzeiten erschien er selten sodass Tante Fanny mit ihrer Geduld allmählich am Ende war. Eines regnerischen Vormittags drückte sie George eine Tasse mit heißem Tee in die Hand. George, bring diesen Tee deinem Vater in sein Labor und sag ihm, wenn er heute nicht zum Mittagessen kommt, dann... dann, dann Was dann, dann, dann Tante dann, Fanny? Dann ziehst du ihm das Feld über die Ohren. <lacht> so solltest du nicht über deinen Vater sprechen. Die Idee hat einen gewissen Reiz. <lacht> Nun geh schon, George. Mit Vergnügen, Mutter. Endlich komme ich mal dazu, mir anzusehen, was Vater da unten eigentlich so treibt. Und wir? Wir können dich doch nicht allein gehen lassen. Ja, genau. Einer für alle und alle für einen, ja. oder? George? <lacht> ihr beiden wollt ja bloß nicht zugeben, dass ihr auch neugierig seid. Ach, Na los, kommt schon, ihr Helden. <lacht> Aber ihr bleibt an der Tür vor dem Labor stehen. Mhm. Vater lässt uns nie und nimmer alle zusammen ins Labor. Okay, George. Ja, versprochen. Ohne mich. Ich helfe lieber Tante Fanny beim backen. Ah ja. <lacht> Bis gleich. Ich bin ja gespannt, was er da macht. <lacht> ja. so. Vater? George, was tust du denn hier? Mutter schickt dir ja eine Tasse Tee. Ich das stinkt ja ekelhaft. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Tee, sagst du? Ja, fabelhaft, gefährlich. Ja, hier, Vater. Ähm, Mutter sagt, wenn du heute nicht zum Mittagessen kommst, dann. Ah! Vorsicht, George! Wieder George, ah! um Himmels Willen, was ist mit dir? Meine Augen! Was ist passiert? Was ist hier los? Ihre Augen sind verletzt. Hol einen Krankenwagen, Fanny. Das war ein schlimmer Ferienanfang. George wurde sofort in eine Klinik nach London gebracht, wo ihre Augen behandelt wurden. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass sie sich keinen dauerhaften Schaden zugezogen hatte. Schon nach wenigen Tagen konnte sie entlassen werden, musste aber in London bleiben, um ihre Augen alle zwei Tage untersuchen zu lassen. Die Familie quartierte sich in einer kleinen Pension ein. Fanny und Quentin bekamen ein Doppelzimmer und die Kinder alle zusammen das größte Zimmer, das die Pension zu bieten hatte. Sogar einen Hundekorb für Timmy hatte die nette Pensionswirtin bereitgestellt. George war zwar manchmal ein bisschen launisch wegen ihrer vorübergehenden Blindheit, doch die Familie tat ihr Bestes, um ihr mit Vorlesen und Spielen die Zeit zu vertreiben. Das Lieblingsspiel von George war der Zeit Geräusche raten. <lacht> Richtig, George. <lacht> okay, George, was ist das? Das ist ein Klicken äh, wie von einem Verschluss. Mhm. Das muss Mutters Handtasche gewesen sein. Du hast den Verschluss auf und zugemacht, stimmt's? Genau. Ich schätze, das war zu einfach für dich. Ähm, was ist das? Das war ein Buch. Das hast du aufgeblättert und dann gegen ein Hohlkörper geschlagen. Hey, das war mein Kopf. Wieso <lacht> sitzt ihr hier drin rum bei dem schönen Wetter? Das stimmt. Was wollen wir also anstellen? Wir bringen Timmy bei, den Blindenhund zu spielen. Und George kann üben, mit dem Blindenstock umzugehen. <lacht> ja, genau. Und wenn ich müde bin, dann setze ich mich an den Straßenrand und bettel um Geld. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, wie wär's denn mit dem Planetarium? Da kann man die Sterne sehen. Tolle Idee, Julian. Sterne, ja? Äh. Und vor allem sehen, ne? Ähm, tut mir leid, George. Wir müssen etwas finden, bei dem man nicht auf die Augen angewiesen ist. Wie wär's denn mit dem Zoo? Oh klar, der Zoo wird prima. Mit den vielen Tieren, die ich nicht sehen kann. Jetzt wart doch mal, George. Immerhin kannst du sie hören und riechen. Und wir können dir erzählen, was die Viecher so alles anstellen. Und es gibt auch ein Streichelzoo. Ja. Wirklich? Na, meinetwegen. Und was ist mit Timmy? Darf der auch mit? Das glaube ich schon, George. Hm? Ich habe im Zoo mal jemanden mit einem Blinden Hund gesehen. Und du bist ja derzeit praktisch blind. Ich bin sicher, dass wir Timmy mitnehmen können, wenn wir ihn an der Leine lassen. Glaubt ihr, dass ihr allein gehen könntet? Ein Kollege von mir bekommt einen Wissenschaftspreis verliehen. Fanny und ich sind zu der Verleihungszeremonie eingeladen. Ja. Klar kommen wir alleine, klar, Vater. Wir sind doch keine Babys mehr. Die paar Stationen mit der U-Bahn sind wirklich kein Problem, Onkel Quentin. Und wir werden George keinen Moment aus den Augen lassen. Ach, ich weiß nicht, Quentin. Die Kinder müssen mal ohne deine Fürsorge auskommen, Fanny. George muss wieder zu ihrem Selbstbewusstsein zurückfinden. Ach ja. Also schön. Dann viel Spaß im Zoo. Wow. Das wird prima. Vergnügt machten sich die fünf Freunde auf zum Zoo. George Schwarz war zwar zunächst skeptisch gewesen, aber nun gefiel es ihr gut. Das Wetter war mild und sie spürte die Sonne warm auf ihrem Gesicht. Ihre Freunde ließen sie keinen Moment aus den Augen und beschrieben ihr ausführlich die Kamele und Giraffen. Pass auf, George, der ist eine kleine Pfütze. Okay, sag mir, was du sonst noch hörst. Also, ich höre viele Leute, die sich unterhalten. Ja, und Kinder, die lachen. Das Tier, George. Welches Tier kannst du hören? Ich höre Wasserplatschen. Aha. Es muss irgendein Wassertier sein. Schon besser, George. Welches Wassertier? Hm, etwas, das im Wasser lebt und schnauft. <lacht> ja. Right? Also, das Platschen klang zu schwer für einen Pinguin. Und ein Eisbär... Eisbären schnaufen, glaube ich, nicht so. Ja, stimmt. Also, was kann es sein? Ein Seelefant oder ein Walross? Wow! Bingo, ein Walross. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Oh ja. Hey, das hier wird dir gefallen, George. Rate, was hier kommt. Wow. Ist das etwa ein Elefant? Läuft er hier frei rum? Genau. Man kann darauf reiten. Er hat oben eine kleine Bank auf dem Rücken. Da sitzen vier Kinder drauf. Oh Mann, das würde ich auch gern machen. Das lässt sich bestimmt machen. Ich stifte mein Taschengeld. Nee, ich auch. Noch dabei. Da hinten ist übrigens die Stelle, wo man auf- und absteigen kann. Los, komm, George. Ich kann kaum erwarten. Oh, Das Taschengeld reichte, um beiden Mädchen einen Ritt auf dem Elefanten zu finanzieren. Der Elefantenführer half George vorsichtig auf den Sitz. So, mein Kind, vorsichtig beim Aufsteigen. Ja. Hier ist der Sitz. So, ich fühle ihn. Ähm, so, danke. Alles klar. Ann, mhm. er setzt sich neben mich, ja? ja klar. So. Me meinetwegen kann's losgehen. Okay, festhalten. Die gute Sita setzt sich jetzt in Bewegung. Mensch, das schaukelt vielleicht. Ich hätte nie gedacht, dass es auf einem Elefanten so schaukelt. Uh, da wird man ja seekrank. <lacht> man muss sich ein bisschen an die Bewegung gewöhnen, wie beim Leiten auf Pferden. Hier hinter dem Kopf, wo ich sitze, schaukelt es allerdings ein bisschen weniger. <lacht> Ist das ein indischer Name? Ist der Elefant aus Indien? Ja, ganz recht. Indische Elefanten sind besser abzurichten als Afrikanische. Kommen Sie selbst auch aus Indien? Aus Pakistan. Hm. Die Männer in meiner Familie waren schon immer Mahuts. Das sind Elefantenfühler. Das macht bestimmt Spaß, mit Elefanten zu arbeiten, nicht? Ja, ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen. Da hinten ist das Raubtierhaus. Da müssen wir nachher unbedingt hin. Ja, und, und jetzt, da höre ich vor, die Kreische. Das äh, ist da die Flugfoliere, von der ihr mir vorhin erzählt habt? Ja, genau. Mensch, da gibt's vielleicht viele bunte Vögel. Wir müssen unbedingt nochmal herkommen, wenn du wieder sehen kannst. Das finde ich aber auch. Oh, schade. Da kommt schon wieder die Elefantenstation. Ich wäre gern noch weitergeritten. Du, ich auch. So, Kinder, Das war's. <lacht> Wartet, ich helfe euch beim Absteigen. Ich kann das alleine, danke. Aber meine Cousine hier braucht ein bisschen Hilfe. Aha. Äh, wo, wo ist denn das Gerüst? Hier ist es. Na, so, das wär's. Äh, soll ich dir die Stufen hinunterhelfen? Nein, das ist nicht nötig. Hier ist ja das Geländer. So, sieh. Nein. Oh, die sind ja schön. Können ah, wir rausfragen? Nein, gut. Okay, Wiedersehen. Ah, Danke. Wiedersehen. Viel Spaß. Bitte, Mama. Bitte, komm, bitte. Komm, George. Oh, jetzt hab ich mich Bin ich zu so schnell für dich? Ah, da seid ihr ja wieder. Hey. Hat's euch gefallen? Na, Das war toll, das war ganz toll. Ich danke euch. Nicht zu danken, George. Schön, dass es euch gefallen hat. Tja, und jetzt gehen wir gleich weiter, und zwar zum Raubtierhaus. Ja. Das wird dir gefallen, George. Das Fauchen von Raubkatzen ist ja nicht zu überhören. Und der Geruch wird dich umhauen. Los, kommt. Hier geht's lang. Komm, George, wir stützen dich. Ja. Jetzt? Ja, ja. Hier kommt zur Freiflugverlierer. Da sind wir doch gerade eben schon mit dem Elefanten vorbeigekommen. Ach Vögel ist doch langweilig. Aber da hinten, da ist der Affenfelsen. Ich kann das Kreischen der Affen schon von hier aus hören. Ja. Los, kommt schnell! Hey, pass auf! Nachdem sie sich die Spiele der Affen eine Weile angesehen und George in allen Einzelheiten beschrieben hatten, gingen die Freunde in Richtung Raubtierhaus. Timmy benahm sich wie der geborene Blindenhund. Als George das Knurren und Fauchen der Raubkatzen im Außengehege hören konnte, kamen plötzlich schnelle Schritte auf sie zu und sie wurde von jemandem angerempelt. Hey, oh, Hast du keine Augen im Kopf? Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir wirklich leid. Du, du, du bist blind, was? Aber nur vorübergehend. Und anscheinend bist du diejenige, die keine Augen im Kopf hat. Tut mir ehrlich leid. Aber ich habe es eilig, zu Laila zu kommen. Laila? Ist das deine Freundin? <lacht> Nein. Das ist unsere Tigerin. Und sie bekommt bald Junge. Vielleicht noch heute. Ich bin Lilly. Ich werde hier als Tierpflegerin ausgebildet. Oh. Hallo, Lilly, Ich bin Julian. Und das Hallo. hier sind Dick und Anne. Hallo. Hallo. Und die Invalide, die du gerade über den Haufen gerannt hast, ist George. Ja, Hallo. sie hatte einen Unfall. Ihre Augen sind verletzt. Deswegen kann sie im Moment leider nicht sehen. Ja. Und das ist mein Hund, Timmy. Der spielt im Moment den Blindenhund für mich. Aha. Er macht seine Sache wirklich prima. Ja. <lacht> Lilly, ein du denn? Bruno, ich, ich, ich unterhalte mich nur. Du hast dich nicht zu unterhalten, wenn die Katzen gefüttert werden. Du bist schließlich nicht zum Vergnügen hier. Es war unsere Schuld. Wir haben sie in ein Gespräch verwickelt. Interessiert mich nicht. An die Arbeit, Lilly! Ja. Dr. Tompkins kommt gleich, um nach Lila zu sehen. Und ich will, dass das Tier gefüttert ist. Sonst hält sie noch Dr. Tompkins für ihr Mittagessen. Ist gut, Bruno. Ich gehe ja schon. Wiedersehen. Tschüss, Lilly. Tschüss. Ciao. Dürfen wir dabei sein, wenn die Tigerin Junge bekommt? Dabei sein? Seid ihr verrückt geworden? Vier Kinder und ein Hund? Laila braucht Ruhe, um ihre Jungen zu gebären. Da können wir keine Öffentlichkeit gebrauchen. Ach bitte, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Meine Cousine hier ist doch blind. Ja, tu bloß nicht so, als wäre ich blind. Ich will kein Mitleid. Das wirst du von mir auch nicht bekommen. Verschwindet von hier! Hey. Hallo Bruno, gibt's Probleme? Natürlich nicht, Dr. Tompkins. Laila, geht es gut. Und ich muss nur noch diese Gören loswerden hier. Lassen Sie nur, Bruno. Ich kümmere mich schon um die Kinder. Wie Sie meinen, Frau Doktor. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo. Ich bin Dr. Tompkins, die Tierärztin des Zoos. Ich werde jetzt nach unserer Tigerin Laila sehen. Die bekommt Junge. Das haben wir schon gehört. Gibt es nicht eine Möglichkeit, für uns da mal reinzuschauen? Ähm. Also, eigentlich braucht Laila jetzt Ruhe. Mhm. Eine Tigerin kurz vor der Niederkunft kann sehr gereizt reagieren. Ist schon gut. Komm, Timmy, bring mich nach Hause. Oh. bist du blind, Mädchen? Ich heiße George. Ich kann nur vorübergehend nicht sehen. Ich hatte einen Unfall. Aber sie ist ziemlich frustriert deswegen. Ich kenne das Problem. Meine Tochter ist auch blind. Wisst ihr Was? Ihr dürft mit ins Raubtierhaus kommen und nach Laila sehen, wenn ihr versprecht, euch sehr ruhig zu verhalten. Oh, nee, natürlich. Und der Hund muss selbstverständlich draußen bleiben. Ach, okay. Ja. Vielen Dank, ja toll. Ich bin ganz still. Okay. Wir bleiben da nicht lange, Timmy. Warte so lange auf mich, okay? Das ist ja fein. Im Inneren des Raubtierhauses herrschte eine gedämpfte Atmosphäre. Es waren nur wenige Raubkatzen in den Käfigen, die meisten hielten sich in den Außengehegen auf. Dr. Tompkins, kommen Sie schnell! Ich glaube, es geht los. Ich komme! Ihr bleibt so lange hier, Kinder. Ja, was passiert? Da könnt ihr was sehen. Im Moment sehe ich nur, dass die Tigerin sich in die hinterste Ecke zurückgezogen hat. Lilly, was ist los? Bruno sagt, es geht jetzt los. Woran merkt er das? Leila will nicht mehr fressen, hat sich in die hinterste Ecke verkrochen und lässt keinen mehr an sich heran. Oh, und wie wollt ihr dann die Geburt überwachen? Dr. Tompkins und Bruno haben große Erfahrung mit Tigern. Sie beobachtet Leila genau. Solange die Geburt einigermaßen normal verläuft, braucht Dr. Tompkins nicht einzugreifen. Was, ist, wenn sie nicht normal verläuft? Ja, dann wird sie Leila betäuben müssen, um ihr zu helfen. Aber das wäre nicht gut für die Jungen. Deswegen ist das nur der letzte Ausweg. Haltet die Daumen, dass alles gut geht. Ja, ja, klar. Ja. Ganz ruhig. Niemand tut dir hier, hier was, niemand. Hm? Lassen Sie sie einfach ganz in Ruhe, Bruno. Sie wird schon allein damit fertig. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Ich kann es ja nicht sehen, aber ich finde es total aufregend, hier zu sein. Ach. Da, da ist das erste Junge! Da. Oh, oh, schaut. Ein Junges ist auf der Welt. Ja. Dr. Tompkins meint, dass Leila insgesamt drei Junge werfen wird. Oh, Junge. Oh. Und da ist auch Nummer zwei. Jawohl. Und äh, verflixt. Was ist denn jetzt los? Komm schon. Rainer, komm. Komm. Du hast es gleich geschafft. Komm. Ja. Oh nein, das sieht böse aus. Bruno, das Betäubungsgewehr schnell. Sie blutet viel zu stark. Ja, alles gut. Achtung. So. Zwei Minuten, Bruno. Dann können wir in den Käfig. Sie haben doch die niedrigste Dosis eingestellt. Natürlich, Doktor, natürlich. Wir wollen ja nicht, dass Leila etwas passiert. Was ist los? Es ist etwas schiefgegangen. Ihr habt es ja gehört. Die Blutungen sind viel zu stark. Dr. Tompkins hat Leila jetzt betäubt und wird ihr helfen. Lili, komm her und hilf mir mal. Ja. Ihr auch, Kinder. Ja. Okay. Okay, was kann ich tun, Bruno? Dr. Tompkins hat gerade das dritte Junge geholt. Es ist sehr schwach. Hier, nimm dieses Handtuch. Liegt es um das Junge ja. Und jetzt ganz sandmassiert mhm. so. Das würde Leila normalerweise mit der Zunge tun, indem sie ihr Junges ableckt oh. Ich kümmere mich um dieses Und hier, komm mal her, Mädel Na, komm ich? schon Ja, hier ist das Dritte Sei vorsichtig, es ist sehr schwach Du musst es ein paar Minuten warm halten, bis Dr. tomkins mit der Versorgung von Leila fertig ist Verstanden? Verstanden Hallo, du da. Ja, lass mich mal sehen, George. Ach, ist das süß. Ich, ich habe noch nie ein neugeborenes Tigerbaby gesehen. Ich habe vom Anfassen ganz zu schweigen. Oh, das wäre geschafft. Leila geht es soweit gut. Was passiert jetzt mit den Jungen? Sie kommen zu ihrer Mutter in den Käfig. Aha. Laila ist ein wenig benommen, aber sie wird ihre Jungen säugen können. Mhm. Mhm. Bruno, bring bitte die beiden Kleinen in den Käfig. Leila wird nicht mehr lange benommen sein, also sei vorsichtig. Geht klar, Frau Doktor. George, gib mir bitte mal das Junge, das du da gerade hältst. Ja. Ähm, hier, Dr. Tomkins. Es ist ja so niedlich und ganz weich. Ich, ich fürchte, es ist auch ein bisschen schwach. Hoffentlich kommt es durch. Können Sie ihm helfen, zu überleben? Im Moment kann ich nicht viel tun. Ich werde es ein, zwei Tage beobachten und ihm bei Bedarf Medikamente zur Kräftigung geben. Es kommt darauf an, ob es alleine trinken kann und genug Muttermilch bekommt. Und jetzt... Müssen wir gehen und die kleine Familie zur Ruhe kommen lassen, ja? Mhm. Klar. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, Dr. Mhm. Tomkins. Ja. Ja, das war wirklich unheimlich nett von ihm. Dürfen wir wiederkommen? Nee, wir müssen doch sehen, wie es unserer Tigerfamilie geht. <lacht> Natürlich dürft ihr wiederkommen, Bruno. Ja. Wenn diese Kinder noch einmal kommen, dann lassen Sie sie Leila und die Kleinen besuchen, okay? Okay, wenn's sein muss. Ich muss jetzt gehen. Es gibt noch andere Tiere, die meine Hilfe brauchen. Bis bald. Bis ja, bis bald. Vielen Dank, wow. Camp. Das Wisst war du. toll. Die Kinder verabschiedeten sich noch von Lilly. Dann holten sie Timmy ab und schlenderten langsam durch den Zoo zurück und fuhren nach Hause. Doch die Ereignisse um die Tigerfamilie ließen sie nicht los. Am nächsten Morgen fuhren sie erneut zum Zoo. George sollte am Nachmittag wieder in der Klinik sein, deshalb waren sie schon sehr früh im Tierpark. Soweit sie sehen konnten, waren sie die einzigen Besucher. Das wunderte sie nicht weiter, denn es regnete in Strömen. Als sie die schwere Tür zum Raubtierhaus aufstießen, hörten sie jämmerliches Maunzen und lautes, untröstliches Schluchzen. Was ist denn hier los? Nelly? Ja, schrecklich. Ich habe es hier vor einer Stunde gefunden. Leila. Leila, ist wie betäubt, sie liegt nur da. Ist sie etwa auch tot? Nein, sie atmet, aber sie scheint bewusstlos zu sein. Ihre beiden Kleinen sind ganz verzweifelt und Puhn ist noch nicht da. Und ich habe Dr. Tomkins angerufen, sie ist auf dem Weg, aber Aha. ich kann noch sonst nichts tun. Geklettert, ich musste Ach. doch etwas tun. und da habe ich gemerkt, dass das schwache Baby jetzt hey, tot jetzt halt ist. mal die <lacht> Luft an, Lilly. Du bist ja komplett überdreht. ist doch kein Wunder. Natürlich ist das kein Wunder, aber es hilft niemandem. Hol erstmal tief Luft. Mhm. So, jetzt gib mir mal das tote Junge, ja? Ja. Ja, danke. So, und jetzt setzt du dich hin und nimmst den Kopf runter. Das ist gut für den Kreislauf. So, besser? Ich bin in einer Stunde gekommen, um nach Leila zu sehen. und. Bruno. Er wollte hier Nachtwache halten, aber irgendwann muss er nach Hause gefahren sein. Er wusste ja, dass ich früh morgens komme. Herrgott nochmal, es hätte ständig jemand hier sein müssen. Naja, jedenfalls habe ich gleich gesehen, dass Leila regungslos da liegt und ihre Jungen verstört sind. Ich habe versucht, Leila aufzuwecken habe sie mit dem großen Besenstiel durch die Gitterstäbe angestupst. Aber sie hat sich nicht gerührt. Das kleinste Junge hat sich nicht gerührt. Da habe ich Angst gekriegt und bin in den Käfig... In den Käfig? Bist du wahnsinnig? Wenn Leila wach geworden wäre, hätte sie dich in Stücke gerissen. Ja, aber sie rührte sich doch nicht. Und das Junge... Ja, ja, ist ja schon gut, Lili, nicht weinen. Tut mir leid, dass ich dich so angeblafft habe. Ja, und was ist jetzt mit dem Jungen? Es ist ja schon ganz kalt. Ja, ich, ich werde durch eine Obduktion feststellen, woran es gestorben ist. Vielleicht war es einfach zu schwach, um zu überleben. Mm, schon möglich. Werden Sie Leila mal untersuchen? Ja, mhm. es gefällt mir nicht, dass sie so reglos ist. Mhm. Vielleicht war die Geburt mit dem hohen Blutverlust und dem Betäubungsmittel gestern doch ein bisschen zu viel für sie. Ja, ja ich mache jetzt erst einmal die Obduktion und dann sehe ich mir Leila mal an. Gib mir bitte das tote Junge, George. Ja, ähm, hier. Also... Bis später, Kinder. Bis später. Tschüss. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Nicht nur traurig, sondern auch irgendwie merkwürdig. Hm. Wie meinst du das, George? Na, zum einen ist es komisch, dass Leila leider bewusstlos ist. Ich meine, es war doch nur ganz wenig Betäubungsmittel gestern. Hm. Sie wurde schon wieder munter, als Bruno die Klein zu ihr reinbrachte. Ja. Aber immerhin hatte sie eine ziemlich dramatische Geburt hinter sich. Sie ist vielleicht einfach erschöpft. Also, in der Natur könnte sie sich eine solche Erschöpfung nicht leisten. Mhm. Da wäre sie bestimmt bei Bewusstsein. Ja, und das noch was. Was denn? Ja? Das Junge fühlte sich nicht richtig an. Ja? Natürlich fühlte es sich nicht richtig an. Es war tot, George. Das meine ich nicht, Dick. Ich hatte es doch gestern schon auf dem Arm. Erinnerst du dich? Ja, sicher. Und? Ich könnte schwören, dass es kleiner war. Ja, und sein Fell, das, das war viel weicher. Dieses Junge war nicht das, was ich gestern auf dem Arm hatte. Ja, bist, du bist du sicher? sicher? Woher willst du das wissen? Glaub mir, auf mein Tastgefühl kann ich mich verlassen. Entweder das tote Junge ist nicht das schwache Baby von gestern, sondern eins seiner Geschwister. Oder? Oder es ist vertauscht worden. Was? Aber wer würde. Ich meine, wer könnte denn. Du sagst doch, Bruno war die halbe Nacht hier. Die halbe ja. Nacht, nicht die ganze Nacht. Also während da ein paar Stunden, in denen Leila nicht bewacht wurde. Stimmt. Mhm. Da könnte jemand hier reingeschlichen sein, um das Junge auszutauschen. Genau. Ja, jemand, der sich mit Tigern auskennt und Leila eine erneute Betäubung verpasst haben könnte. Ihr meint, <lacht> ihr meint doch nicht. Ihr meint, dass Dr. Tompkins etwas mit der Sache zu tun hat? Nee, das glaube ich nicht. Jedenfalls na ist ja. die ganze Geschichte ziemlich merkwürdig. Das müsst ihr zugeben. Mhm. Ja, schon, aber. Ich schlage vor, wir beobachten Dr. Tompkins. Mal sehen, ob sie wirklich eine Obduktion durchführt. Ja. Ganz Gut, meine Meinung. Ähm, George, was? ich glaube nicht, dass du. Du glaubst ja, nicht, dass du, ich was? Er denkt, dass du uns diesmal nicht begleiten solltest. Mhm. Was? Ihr spinnt wohl! Natürlich komme ich mit! Hör mal, George, ihr seid doch vernünftig. Wenn wir Dr. Tompkins beschatten wollen, dann müssen wir beweglich sein. Ja, und ehrlich Aber gesagt, du würdest uns aufhalten. Aber ich, ich würde doch, ich, ich kann nein, doch... Nein, nein, nein, du kannst nicht. Nein. Du würdest nur in der Gegend herumstolpern und, und nicht helfen können. Yeah. Wir gucken doch auch nur in ihr Labor. Und dann ja. kommen wir gleich wieder zurück und holen dich ab, okay? Also meinetwegen, dann warte ich eben mit Timmy draußen. Gut, George, wir sind auch nicht lange weg. Genau, Komm, wir bringen dich noch raus zu Terminierer. Und sobald wir etwas wissen, kommen wir zurück und holen Geht's? dich. Ja. Wie betäubt blieb George unter dem Vordach des Raubtierhauses sitzen. Timmy winselte und leckte ihr das Gesicht ab. Er spürte, dass George traurig war. Sie kam sich so nutzlos vor. Und obwohl sie wusste, dass ihre Freunde recht hatten, fühlte sie sich im Stich gelassen. Doch sie hatte nicht lange Zeit, sich ihrem Selbstmitleid hinzugeben. Nach wenigen Minuten hörte sie zwei Männer herankommen, die sich mit gedämpften Stimmen unterhielten. Sie horchte auf. Sie kannte den Schritt und die Stimme des einen Mannes, dessen war sie sicher. Instinktiv duckte sie sich tiefer in die Ecke, die von vorn nicht gut einsehbar war. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Du hast doch selbst gesagt, dass die Tierärztin das Junge kaum gesehen hat. Sie wird den Unterschied schon nicht bemerken. Ja, da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher. Als du gesagt hast, dass du das Junge austauschen willst hab ich natürlich gedacht, dass du ein gleichaltriges hast. <lacht> du liebe Güte, das Junge, das letzte Woche bei uns gestorben ist, war ja schließlich erst drei Wochen alt. <lacht> Mensch, du bist doch selbst ein Raubkatzenexperte. Würdest du ein Neugeborenes mit einem drei Wochen alten Jungen verwechseln, oder? <lacht> käme drauf an, ob ich es gesehen hätte. Du hast doch gesagt, in der ganzen Aufregung hat die Tierärztin das Junge nicht richtig zu Gesicht bekommen. Sie wird sich schon damit zufrieden geben, den Tod festzustellen. Wirst sehen. Hast du eine Ahnung? Die Tompkins wird es untersuchen, um festzustellen, woran es gestorben ist. Daran könnte unser ganzer Plan scheitern. Mich hat fast der Schlag getroffen, als du gesagt hast, dass das tote Junge drei Wochen alt ist. Ja, was meinst du denn, wie viele tote Tigerbabys zu haben sind? Glaubst du etwa, in der Umgebung wird jede Nacht ein Tigerbaby geboren? Ein drei Wochen altes Junges war das Beste, was ich auftreiben ließ. Aber die Tierärzte muss das alles ins Zuchtbuch eintragen. Und da wird sie wahrscheinlich sehr penibel sein. Mhm. Als du mir letzte Woche erzählt hast, dass bei euch im Zirkus ein Tigerjunges gestorben ist, dachte ich natürlich, es sei ein Neugebruch. Ja, ist. dann hättest du ja wohl mal genauer nachfragen können. Wer hat denn den feinen Plan ausgeheckt, unser totes Junges gegen eines der drei Lebenden auszutauschen, die eure Tigerin zur Welt bringen würde? Mensch, ich habe das tote Junge jetzt seit einer Woche im Kühlhaus versteckt. Weißt du, was für ein Risiko ich damit eingegangen bin? Also mach jetzt bloß keine Zicken. Hast ja recht, ja, ja. Mein Kunde... Erwartet das Tigerbaby so bald wie möglich, also... Ja, so siehst du. wird schon alles glatt gehen. Oh, ich hoffe, ich. <lacht> was, also, was war das? Da sitzt deine Göre mit einem Hund unter dem Vordach. Nein. Verdammt, sie hat uns bestimmt gehört. Hey, Mädchen, du warst doch gestern im Raubtierhaus. Ich ich... Ja. Raub Natürlich, raus, ab, du blöde Töne! Ich werde auch mit Tigern fertig. Lass dir mein Hund in Ruhe. <lacht> Das ist eines der Kinder von gestern, Harvey. Ich weiß, ich hab's dir erzählt. Was hast du gehört, Mädchen? Genug, um zu wissen, dass sie beide Ganoven sind. Da hast du's, Bruno. Nur die Ruhe, nur die Ruhe, nur die Ruhe. Wir bringen sie erst einmal in ein Versteck hier im Zoo. Okay. Nein! Okay, am Komm. besten heute Abend, wenn niemand mehr im Zoo ist. Schmuggeln wir sie raus. Wir bringen sie in die Hütte beim Straußengehege. Ja, und was machen Komm. wir mit ihrer Töle da? Lauf weg, Timmy! Hol die anderen, Los, lauf! Halt die Klappe, Mädchen! Los, lass das Gezappel! Komm mit, ich bring das Mädchen erstmal ins Raubtierhaus. Da verschnüren wir sie und bringen sie dann weg. gute Idee. Hilf mir, gefälligst du! Komm her! Komm her! Komm Julian, Dick, N. und Lilly waren inzwischen in der Veterinärstation des Zoos angekommen. Mit angehaltenem Atem schoben sie die Tür zum Labor auf und hörten, wie Dr. Tompkins vor sich hin Körper scheint ausgezehrt zu sein. In schlechtem Allgemeinzustand. Oh, Moment mal. Was ist das denn? Ich fasse es nicht. Oh. Was hat sie denn jetzt? Herr Direktor? Ja, hier, Tompkins. Ich müsste Sie mal dringend in meinem Labor sprechen. Es geht um das tote Tigerbaby. Es ist wirklich wichtig, Herr Direktor. Mit diesem Jungen stimmt etwas nicht. Das ist es nicht das Junge von gestern Abend. Ja, Sie haben richtig gehört. Ja, sehr eilig, Sir. In fünf Minuten? Das ist gut. Danke. Ich glaube, unsere Theorie hat sich gerade in Luft aufgelöst. Mist! Wer ist da? Ah, sieh mal einer an. Was macht ihr denn hier? <lacht> Lilly, warum bist du nicht bei Leila? Ähm, ist Bruno inzwischen da? Ähm, nein. Dann solltest du im Raubkatzenhaus sein. Was wollt ihr denn alle hier? Unsere Cousine George hat gesagt, dass sich das tote Tigerbaby anders anfühlte als das Junge von gestern. Ach, hat sie das? Ja. Und warum hat mir keiner einen Ton gesagt? Wir dachten, sie, ja, sie hätten vielleicht. Ich hätte, das, das ich heißt, hätte vielleicht was. Sie hätten vielleicht die Jungen vertauscht. Ich? Also seid ihr verrückt geworden? Es war eine Möglichkeit. Bruno hat Nachtwache gehalten, aber nicht die ganze Nacht. Er ist dann Bruno. Ach du Schande! Ja, es war Bruno. Ja. Und jetzt ist George allein im Raubtierhaus. Wer denn nun kommt und George? Oh Gott, wir müssen ja. sofort zurück, sofort. ja? Ich muss noch auf den Direktor warten. Er ist auf dem Weg hierher. Aha. Lauft ihr schon zurück. Wir kommen gleich nach. Ja. ja. ja ist schon gut. Ja. So schnell sie konnten, rannten die Kinder zurück Richtung Raubtierhaus. Als ihnen Timmy auf halbem Weg hechelnd und bellend entgegenkam, ahnten sie Schlimmes. Am Raubtierhaus angekommen, fanden sie keine Spur von George. Wir hätten sie nie allein lassen dürfen. Schon gar nicht jetzt, wo sie bald und hilflos ist. Ja. Da, hinter dem Vordach. Da liegt irgendwas. Wartet mal. Das ist einer von den Hundekuchen, die George ständig für Timmy mit sich rumschleppt Ich wette, sie ist nicht freiwillig weggegangen Oh nein Vorhin hätte sie auch gehen sollen George, bist du hier? Oh nein, keiner da, auch Bruno nicht oh, Wir müssen sie suchen, und zwar sofort Ja Lilly, wo ja? könnte sie sein? Äh du musst uns suchen, helfen, du kennst den Zoo ja. Das geht jetzt nicht, ich muss bei Lila bleiben, bis Dr. Tompkins kommt Tut mir echt leid. Ist schon gut, Lili. Ja. Wir haben jetzt Timmy. Los, lauf und such sie. Halt, er muss an die Leine, sonst schmeißen sie uns gleich raus. Ja, du hast recht. So, Timmy. So, und jetzt such Timmy. Such George. Ja, ja, such. Bis später. George war von ihren Entführern in einer kleinen Werkzeughütte am Rande des Zoogeländes eingesperrt worden. Danach hatten sich die Ganoven zurückgezogen, offenbar sicher, dass ihre blinde Gefangene sich nicht von ihren Fesseln würde befreien können. <lacht> Also, erstmal keine Panik. Die Frage ist nur, wie kriege ich diese verdammten Fesseln ab? Was ist das denn hier? Ah, ja, eine Hake. Und das hier? Ah, eine Axt. Ja, ich glaube, das wird mir helfen. Ich dich runterbeugen und die Fesseln daran aufscheuern. Hey, das klappt ja. Du bist gut, George. So, jetzt muss ich nur noch aus dieser verflixten Hütte rauskommen. Wo ist denn die Tür? Die Tür. Ah, hier. Mist, natürlich verschlossen. Mal sehen, ob ich sie einrennen kann. Aua, meine Schulter. Mist, das funktioniert nicht. Also was jetzt? Hey, was ist das? Mal sehen, ob sich damit was machen lässt. Wer sagt's denn, ich bin frei. Jetzt muss ich nur noch zurückfinden. Ich kann nicht einfach loslaufen. Ich brauche etwas zum Tasten. Die Hacke, ja. Ich kann den Stiel der Hacke als Stock benutzen. So. Wie ist das nass? Wo bin ich hier bloß? Wie bin ich jetzt bloß zurück? Ich nehme einfach meinen Blindenstück. Und setze einen Fuß vor den anderen. So. Julian, Dick und N waren seit einer Stunde mit Timmy immer wieder im Kreis gelaufen. Er konnte die Spur von George offenbar nicht finden. Der Regen hatte alle Spuren verwischt. Allmählich überkam sie ein Gefühl der Verzweiflung. Plötzlich jaulte Timmy laut auf und zog so heftig an der Leine, dass Dick stolperte und beinahe im Matsch gelandet wäre. Timmy, was ist denn? Timmy, warte! Was hat er denn? Leute, seht man, wer da angerumpelt kommt. Oh, George! Was? George! Hey! Geht's <lacht> dir gut? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir hätten solche Angst um dich, George. Wir hätten dich nicht alleine lassen dürfen. Hat Bruno dich etwa entführt? Woher wisst ihr das? Wir wissen inzwischen, dass das Tigerbaby vertauscht wurde, ja. aber nicht von Dr. Tompkins. Also kommt nur Bruno in Frage. Ja, genau. Mhm. Er und ein Komplize, er nannte ihn Harvey, haben das Ganze eingefädelt. Ich habe sie belauscht. Als sie mich bemerkten, haben sie mich in eine Hütte gesperrt. Was? Uh. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Yeah. Mit einer Axt und einer Schubkarre. Wie, wie bitte? Was? Nicht so wichtig, das erzähle okay. ich euch später. Jetzt müssen wir versuchen, die beiden Gauner dingfest zu machen. Und vor allem das Tigerbaby zu finden. Genau, hoffentlich lebt es noch. Hey, und wie stellen wir das an? George! Kannst du den Weg zu der Hütte zurückfinden, in der du eingesperrt warst? Ich weiß nicht. Was wollen wir denn da? Ah, irgendwann wird Bruno ja wohl nach seiner Gefangenen sehen wollen. Wenn er feststellt, dass du weg bist, wird er wahrscheinlich in Panik geraten. Und du hast recht. Ja. Ja, und wenn wir Glück haben, dann rennt er schnurstracks zu seinen Komplizen. Ja, das leuchtet mir ein. Also, als ich aus der Hütte kam, da habe ich so ein komisches Gurren gehört. Ein. Guren, hä? Good. kannst du es nicht genauer beschreiben? Yeah. Ich weiß nicht. Na, jedenfalls bin ich auf dem Weg hierher erst am Bärengehege vorbeigekommen. Aha, okay. Das Brummen der Bären habe ich erkannt. Gut so, George. Und an welchen Gehegen bist du noch vorbeigekommen? Ich glaube, da waren Wölfe. Ja, einer hat geheult. Klang wie ein Hund, aber Hunde werden sie ja hier wohl nicht haben. Oh, und, ähm, ja... Und an einem Pinguinpool bin ich vorbeigekommen. Los, machen wir uns auf den Weg. Aha. Hey, hallo, Lilly, hey. da seid ihr ja. Ich hab euch schon überall. George! Hey, Lilly, wir ja? haben George gefunden. Oder besser, Sie uns. <lacht> ja, wir wollten gerade zur Hütte, da wo ich eingesperrt war. Ich komme mit. Dr. Tompkins und der Direktor wissen Bescheid. Sie haben die Polizei schon benachrichtigt. Sehr gut. Aber erst wollen wir die beiden noch auf frischer Tat ertappen. Okay, ich bin dabei. <lacht> Die Kinder und Lilly hatten die Hütte beinahe erreicht, als sie sahen, dass Bruno von dort weglief und zum Parkplatz des Zoo stürmte. Timmy bellte Alarm. Die Freunde folgten Bruno so unauffällig wie möglich. Du einen Nein, Seine alte Karre braucht immer Ewigkeiten, um anzuspringen. Los, kommt! Mein Auto steht auch auf dem Parkplatz. Und es ist schneller als Bruno's. Okay. Schnell. Er kommt uns! Keine Angst. Ich bin eine ziemlich rasante Fahrerin. Das musst du auch sein. Sonst kommt er davon. Schmal. Ja. Eine alte grüne Gurke. Gar nicht zu übersehen, Verlieren bloß nicht. Lilly war eine ebenso rasante wie umsichtige Fahrerin. Sie verloren Bruno nicht aus den Augen, sondern folgten ihm zu einem alten Haus am Stadtrand. Unauffällig parkten sie ihren Wagen in einer Seitenstraße und stiegen aus. In, da hinten ist eine Telefonzelle. Kannst du sie sehen? Klar. Da renne okay. ich hin und rufe die Polizei. Genau. Gut, die sag ihnen, wir müssen ganz schnell kommen. Ja, ja, ja, alles klar. Und wir anderen schleichen uns jetzt an das Haus heran. Mhm. Und überraschen die Ganoven. Mhm. George, äh, das ja? mit dem Überraschungseffekt. Ähm, ich bleibe nicht wieder zurück. Aber dann verhältst du dich ruhig. Schon gut. Komm, nimm meine Hand. Ja. Äh, langsam, George. <lacht> Vorsichtig. So. Was? Was war das? Mal sehen, ob die offen ist. Und? Oh. Die, die kommt gerade mit einer Kiste die Treppe herunter. Oh okay. Was machen wir jetzt? Was? Was, Was ist das? Wer war das? Das Mädchen! Sie haben uns aufgespürt, Bruno. Die Kids wissen Bescheid. Das kommt ja nicht. Und jetzt? Sie können uns sich alle entführen. Weg hier! Ja. Los weg! Ja, nichts mehr weg! Das wird's nichts. Die Polizei ist schon da. Sag bloß, die Gangster haben es geschafft. Bestimmt nicht. <lacht> Wieder einmal hatten es die fünf Freunde geschafft. Das Tigerbaby war noch immer sehr schwach, konnte aber seiner Mutter zurückgegeben werden. Zwei Tage später war die ganze Familie beim Direktor des Zoos zum Tee eingeladen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich den Kindern bin. Ja. Ohne euch hätten wir das Tigerjunge vielleicht nie wieder gesehen. Naja, das war ja nicht unser erstes Abenteuer, wissen Sie? Tja, und es wird wohl auch nicht euer letztes sein. Anscheinend nützen weder meine Gebete noch irgendwelche Ermahnungen. Nun... Ich wünschte, es würden sich mehr junge Leute so engagieren. Ich hätte gehofft, dass George hier ein paar ruhige Tage verbringen würde. Schließlich hat sie gerade einen schlimmen Unfall hinter sich. Nichts zu machen, Tante Fanny. Die fünf Freunde sind durch gar nichts aufzuhalten. Ja, selbst blind kämpft George noch wie ein Tiger. Und das ist ein Glück. Wir sollten sie zum ehrenamtlichen Tiger ernennen. Ja. Nun zumindest zur offiziellen Patin. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen im Zoo wenn ihr nach eurem Patenkind sehen wollt. Ja, toll! Wir <lacht> und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur.